Ikusten Gure bazterrak Naturari eskaini emanaldi bat Egonon deneri, ongietori eskali ratietan eta gure bazterrak eman gizun huntan gira aldi huntan ere Gipuzkoako... Parke natur, parke berisi batetarat, e pagoetako natur parkerat. Han, abiatu genin, hori uh, eh, eta dugu, pagoeta natur parke hori dela, zahauzetik uh, hurbil, hor, eh, aia erriari buruz, jomberda, zahauztik, aizetan rapatzia, oian hondibaten itxuraren erdian, hor, dugu ituraran, izteneko etxea, jonden aldien haipatu dugula, eh, baserri, eh, laborari etxesa. Arza harbat, eh? Ama irugarren, ama bost, bistanda bo, berritua izan da, ama zartzi mendeko, ikusten dira egiturak, ez eh? zurezkoak eh? eh? eta ipatugintin denboran, Eta... Hola hor, hor gira e, Egun ere ziratzekin Beraz naturparkeko gidarekin Eta hasi ginen Etxearen ikustarekin Barnean den erakusketa Berezien ikusten Horidugu ere aldihuntan eginen Gipuzkoako eskualde hortako bizia Bistanda hor agertzen da Eta gero joanen gira Parkearen bon, berezitasun Baten ikustera Eta lurategia Ekan ginezake landaretegia Mundu guziko landarete tareak dira ikusiko dugune zela eta er, beresiki hor igelena mundoa chartekoa gira laka putsu tipi batzuek maitituste igelak ordituko abere maitak erriak denek dakigon bezala hambizela beraz, abiatzen uh, dugu gure erakusketaren bisita ituraran, izaneko informazio guneohtan ziraz uh, uh, dugula gidari uh, erakusketa bat uh, beraz, uh, ikusten gintin xoriak uh, eta liliak eta erakusketa edar bat, junden aldean horren ba jahetxean, bat ira uh, erakusketak uh, demurakusian hor direnak, eh, irankohak ginen eh, dugu, eh, eta hortan uh, beraz, uh, sartuko gira Beste gela bat, holala, zoin ze espazioan dien. Zeman metro karatu zitu uh, guneunezek <laughs> <ituan, laughs> asko da. Hau bai. da, honek lehen esan dizuen, honek, horma e, orma honek banatzen du ah. amagoz garrengo mendeko ah, eraikina, bon, bon, bon. Ah, bae, eta yeah. emezortzik garren mendean, erre egin zan, milla ah. urtean, eta ondoren, ba, berreraik izanen, eraiki zitaian bigarrean ah, zatean Eh, pentsatzen alda ba hori er, aipatu ah, gabe oraindik jende asko bizi sirela holako etxe batian ala a, a, a bere, familia bat familia bat abereentzako espazio eta familia bat pisizen, denak hemen sartu ziren hori da belan zeu kan egoteko eh, e leku eta goian egotzen ziren gelak Hemen berriz baita sarrerako ba, orma, ormaren egurrezkoa jartzen zuzen, ba. bertan artoa eta jartzen zuzen ah, dago eguzkiari lehortzeko. Eta, eta hemen atzean beheran ba, ikuioa egon gozten. Eztu da guai patu gaztainak ere, ba, dira hemen gaztain ondoak? Egoan bai, bai, gaixotasunak gaztainak... dauzkate eta batzuk galtzen ah, bai, e, e, nahidea. Bai, Nagarai batean ba, jendeak askurria zen. Txerri entzako, baxo zen zat dien daire ere. Bai, bai, ere. Eta pagoak ere. Pagoak ere. Pagatxek. Eta eskurrak, oia, eta eskurrak ere. Hemen, Ota... etnografiaren zatia izan zen. Beste, kasi, museo autonomo bat dezela hemen, eh? La, la, eh, eh, eh, eh? Bistanda, lehen begira dan, ikutzen da, lehengo go, baxo erriko, lantresnak, eh? Lantresnak. Eh. Bistanda, hemen, nola asko dira. Eta arti sautza egintzako, baitaren. idien... Eta bakoitzaren izenarekin, hori interesanta da, galtzen maitira izenak. Hemen ikusten da, ez aiotza ditzen dugun guk... Ez teketan nolako izenena maiten duzuen hemen. Aiotza baita ba, edo. Aiotza, gero... Nola da, segak edo dailuak, gure aldean egaten da. Agasteluak hemen, ez teketan da, ez teketa ematen duzuen. Eskuarea. Eskuarea, eskuarea edo agasteluak. Gero, bo, ez ditugun denake janeen, hemen eh, burdina eta... Bai, genia ueg babordingintza hemendik oso gutxiak, sega potia, sega potia hauda txosteko gisan sega, moll, mollaren zenot zuzen duzu hemen? Da igitailak baita ere. Fozi igitailak eta berean, ba galdua dugun lengo laia famatorio, eh, lurri sul seco eskus. Betako bai. Ba horren valientseko, eh. Ero hemen joareak eskila txiki batzu edo nola dittzen zori behientzako lepokoak bakotsak behi eede jeek bat zituzten lepoko egaak ere. Eta mm -hmm. gauza eh. asko hemen ardien moteko tresnak ikusten dutzenen, ba gazta gazta egikuak eh, ardien esneabiltzeko gazta moldeak lamen ja, gazna egiteko gizan. Eh. O Aitzuak sea, istan da, eh? oh, yeah. notuago zietakoak ere gero, hemen, emazteak, ah, asko yeah. beriatu dituzten. Aztiliak gine ah, gineko, da, galzerdiak. Da, galzerdiak, hemen. Eta hemen kiluak, da hori, e, no, galze egiteko, da hori egiteko, yeah. da hori egiteko, do ilearekin egiteko, da entziak, hemen. A, a, ilesko galzerdiak, beru-berua, no, eta hemen maesturien edo, eh? has lehiak ezkatzeko ere bai, efepilua bai, lako varlopez eztekitmen routenareten nenenenori gas asko badira hemeno lako lako gasakemen sepilua keratin da hemen bai, bak ja sentu go teknika horiek ere turritu baitiera nenetan tan azurginen hemen mistanda hau badira gustiz berrezkoak ta hemen mistanda da koalekama stek e iruten Kilua gerian, iruten ari nuzu, Aspaldiko eh, gauza da. Gauza tresna, biztia, kako, belar kakoa hau da, belar metak edo tiratzeko, edo belarra tiratzeko gauza batzu. zuaharastilu bat <laughs> ortsu bakar bat ekin, menturaz, bo hemen uh, gure Ordena, orga edo eh. gurdiak, eh, ba. Zurezko erotekin hori Aspaldikoak lita izke hemen. Bai, eta eta... astoaren zako... Baitare, 6-2ak erabateko? 6-3ak erabateko. Aztuen, eta zare handi batzu hemen. Aztuarekin merkatura joateko edo, gauzean kareatzeko. Homen gora edo biltzeko. Bila, gauza, bizant da, zurezko gauzak direla. Lera bat ere. Lera, hau, zade, espikatu behar dugu zen dako, den gauza kurios. Lera, gurdi moduko trineo bat ah, utzenutzen jausteko patagamak oh, maldetan ibiltzen gofiliak komeni ba, aldan bera gurdia ezela ezingo zalako frenatu etzen ere legatu le, behar, hasuera ja. ha, eta aiev pagoetan komendien ikusten dira bidean ah. bi karearrian bi ah, ba, lera, lera gora ta bera hiltzen zenean lera ba. lera hondibata lera right? lera gora ta bera hiltzen zenean eta utzi zuten beraien Eta zesur uh, muta da, jaitza da, menturaz, yeah, edo, behar da, intzaugak, edo pagoa, edo ez dakita zure azkarra eta izan behar duenek, eh? Ez da, bo, horiek alda, ez mendetakoak diren horiek, edo, lerak, bo horiek, emeetzi garen mendekoak xeura zere, eh? Ba, ere da, baina abu ya ez da intzarri baina eta alperra ere, bai a, a gurloa de zenduko hasiak mm. erein eta beraz o lugar leuntzekok izan eh? nola ganduzugunen izena alperra bai alperra alperra ora va gurloa gustak ez izango du biztan da ata 20tan dira lehengo atamen 20tan dira pantaila batzu edo horik eh ordenagailu desberdin hautetan ba da gusten ba. ba... dira lehengo hengo... horretan Hemen dit gertu daukagun kobazulo zulo efamatu baten ah. da, informazioa, bideo bat jaukau gau da. Altseriko koba, koba edo altseriko harpea. Magdan aldiko e, pinturak. Eta hor aurkit, kitudira astarna batzu ordukoak edo gaza zahar batzu. Bai, ormako en margoak kitudira. Bei, bei, eta ba, ben berri batzuk edo, duzemen itxita dago, ezin da bitxitatu. Ah, Gero ba. ba. sartzen da, penxaten du ekaen, xantima minie, altamira familia horta, hor bai, duko, ba, duko, ba, duko pinturak eta. Labarretako artean yani, barruan. Ba, jendea bizi izan dela, espaldiko mendetan Ba, jendea bizi Ah, bat ere argazki goxo batzu, hemengo bizia erakosten dutenak eh? Ahiako... Ba? Jane, da, Jendea umore honean ikusten da, beti bai, oh. lehen gobizia gogorazela, baina jendeak festa egiten zuten, bai, ikusten dut, botoila bat ere batutela eskutan. Bai. Eta, Ardo botella. Basta ba, da, eta hemen senak emazte bat zurze burazere, eh? bat serritak, ja, ba, eh, eta... Eta festa giroan dantzan ere bai. Ba. Arrak ofan dango bat. Eta hemen daukagu, bertan, e, beste ba, ordena gaitu pantai hauetan, bat zerria, Ah. Nola eraikitzen zen, nola ordaintzen zen, azaltzen egun. Eta ikusten dara, da, bat, amasai garen mendeko buruko bedesibat ekin hor, eh? Eta ikusten dara, de lankrek uh, eratzen zuen, hona, xorkinden zela, buruko bedesibat zuekin, eh? Motio bedesibat, eh? eta or bai beste horretan berriz eh hola gizon bat agertzen zaigu a ah, berega hola gizon horrek azalduko leuke ah. ba bere lana zertan nola egiten duena badauka buruko lajosko jantzi bat da biztanak eta ekusten da hori eh eta... e, me, mengo agorrigiko berida bai funtzionamendua espikatzen duena eta baita ere ikazkin baten bideo bat ere daukagu bertan azaltzen dugu, ikatzat xondorren bitartez ikatzak nola lortzen zuten Gainiak, jarr bat pentsatzen dut, or, laiako dai. lan burtitzuri nola dai, ere bat entzuten. Eta... Astor probak eba, Astor i... probak, hori iztuko zautzen dut. Astor ekin karriatzen dut, karga hondi bat zu karriatzen, ahal bezain lester hori da. Or, da bar, eta gero burdiño la nola ezberdinetako... Horibxti gero ikusikotukon gauza bat. Azain ungi. Oh, ungi gariak er, La, zinez oso poliet bat hemen, eta bensatzen dut komentario asko eta aldera asko egiten dutela, ez dienek bai. ez dute haurek ez dakite gehiago zer den, hori dena e, eta, hori, eta Eta hemen beste gune bat berriz, hori erdian daukagun hori Azken gauza bat embe dugu, bai. beraz, bo, lan erran dugu bezala, lan tresnak ere biztan da, bai, aizkorak eta... Tresnak gehiago. Tresna horien uniarria, jatorria, Agorreko burdinolan ah, sta hemengo burdinolan burdinkia asko egiten zaio. Oi da burdina agorrekin burdina ah, sortzen zen ah, nera da hemendako hau mineralala. 2 minera ez berdin. Ha, Mehaki me beresi bat hau, eh? burdin. Ha, hau, hemen batzeren, garaidu hemen. Bazeuden, Gipuzkoan, bazeuden mehatik, baina agorregira egizan bizkaitik egertzen, bai. burdina. Bu Bu fama hondia zuen bizkaitko bizkaitko. Kalitatea bizkaiko, eta baitale agorregi itsasotik gertu egunda, itxasoz ekartzea bertara burdina errazadu merkeagozen. zen. Bistanda, gero, labe, labe, olak, labe horietan egiten zen puti nabaiko hmm. psikologo nori iturasa agorregin egiten zen burnia eta geu burni hori beste burdin honetara eraman presnak e, e, hemen o jotuan horko maketa ikusten dugu hori eh? agorregi eta, eta bistan da ura behartzela bistan da uh, behartzen ere mia kiata baina kantola kuntsa bistan da teknika bat, eta hemen maiuaren funtzionamendua ikusia da ah, ba, hori uraren ba, indarrekin Ba, ba, no, no, nola baliatzen zen hori? Hori da, urak. Ba, ba, sa, sa, zapatzen zuen edo. Urak, ba, tur, turtukia ba, ba, ba. mugitzen zuen uralen indarrak, eta turki, turtukiak mugitzen maioa. Ba, ba, ba, ba. Gora eta bera. Eta ba, ba, ba. da uste dut, e Europa guzian baliatu zen teknika ba, e. zahar bat. Buzan da burdin berotua jotzeko eta lehuntzeko... Ta... Hori, hemen mat, zikinkeria eskoria... ...zterpakentzeko... ...zterak eta forma amatu. Ego eta ahri, ego eta ahri, famatu hori. Ego ba eta ahri, toki tokigusietan horretzen Do... U... be... zen ahri bat, Baid... ...bunako ahri bortu da hori... ...hemen pagoetako ahri bat da hori... ...ez, beresia e izan behar behar behar... ...beheran dauzkagun desberdinak dira askotan hon oh, exitu ala au... lertsan beraz hau dena patta da. ez agorregin ikusiko du erditik moztutako bi harri lotuta daudela ah, berrez herriz dana bat hondia ah. bari uh, mm. basiren egotari gure aldean ba giron hartza mendi alde Hare hariarekin, bai. Fin dartso bat dela kotzan. Karea, karea, karealego, aukarea da geiago, eh. Bai, kareaekin egitenzan ta zain hain asan dartso fa. Andetzen zengie leku ez berdinan, ez berdinak. Nafarroan ere harri Iri nare, gorriskiat egin zan, gara? Azken batean, hemen, e, hemen gobi ziaren alde alde asko, gara? Bai, eta nora, lan ez berdinak. Serriko eta... Bai, eta lotutako beste lan... Nola egiten zen ikatza ere? Hoi da, txondor baten maketatxoak gau, karobi bat daukagu baita ere. Ah. Karo bitan karea, harria... Ba, Ego gitzu harria, efen gitzu labeak erraten dugu, mm. labeak... Eo karea lortu eta... Ba, lo, berotzen zen harri mota bat, eta jipsa ditzen hori, eta horrekin beraz egiten zen... Karea kare utxak, da. ero ba, lurrak eta ongarritzeko, edo paretak... Onk, Onkailoa ba, bat ba. Eta hori pagoetan horre hiru iru elurzulo da euskago... El urzulo, el El urzuloak dian mendian dauden zulo handi batzu, ah ba eta e eraikitako harriekin eraikitako zulatzu eta bertan ah, ah, go gordetzen zen neguan egindako ah, elurra. Ah, elurra ta baliatzen altzen aurte guztian Hori da izota izota ah, lortu eta ba janariak kontzerbatzeko, baserretako janaria kontzerbatzen. Ah, ah, den Gotzarekin ba gatzatika parte. Hori da gatza edo olioa ah, beste ba, ba, ba, produktetatik aparte. Eta hemen hemenko pakuetamendi hortan badira holako. Bai, pagoetan 3 El Úrsulo ditugu. Oh. Se kunza, eh. Beste gustendirabe, ben, eskatu no nazmas da ke pasentugu burdin tresnak, ben eskafa. Beste eta arpanar itenugu hori, tronsa, tronsa. Tronsa, oh, eh? yeah. 두고 arpanar itenugu da, arpana dugula, eh? ola pikatzeko trunko hundiak eta yeah, yeah. so, bi sekaren biputan yeah. bigizonek eta indarra beritzen, yeah. eh. Yeah. Bai. Bueno. hemen itxa shuntzi etzen hemen beste edo zentama hemen bertan ez da nei bait kostan da eta sur, surguin surgintza beresi bat ezna beresiak ere bait zituste baina bai gero eskala apoledo zurezko unitakoak egiteko ta bai hori ere ezna horiek hasieranen eskala apoledo eztekin nolagatzen den men eskala apoiak edo zurezko zapatak bai bai eskala apoia lagatzen baina bai izaten zien hemen Tagera vistanda saldi ferra ke ratenon sala behiarenak eh, Behia saldi ferra ke dira hemen bon ca eh, La, eta Ela va anche da va oria de vistanda behia eskortsinak eta ero pishu un troquesak arreteno bona bourdinesco eh, eh. eh. Uh -huh. Aliqueta tru si, te, uh -huh. eh, ali, ali. ke eh. ta très troquesak o carte no da hemen ten ten sago ten sago Aliqueta piago ten bada Eta pisoa, kide hemen eta... hori yeah, yeah. uh... Boa, men, estu gugurrakotra jandik kushi minan... Kanoiak eta olako gonsa, ere yeah, yeah. beste ola batzutan egiten ziren... erregearen esku ziren den ventura zola, kide? Bai, baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina prinza ereola sinest hori bada museo hontan eh eskerak eh hau, hau hartu bituzu gaur asko asko baditu eta goiko parte berezi hortan zer dugu edo? bai goyan asko rengo soti izango zen, ba. eta hor ka handi bad daukago hor garia A ah. zen, eta ta caja handi armario kajandoen oh, batzeko kon kon eta chikitzeko eta txiki bateo izan urrengo urterako hasiak hasiak eta bertan ikusi aldera baserrian dirua gordetzen zuten ha. leku iktutako ah, ah, eta neoketzi neki mer sent ohi na ke ta den boretan eta, Dai, eta txiki chiki bertsa urre urre puska ketan apa osaken eh. ba jolas moduan aurkitu Zaiatu behar dute bilatzen, hau titzen. Jolatzen, hau jo bat. Zorben sari. Ba, ba, sa, Txamponak right. oh, izkutatuta. Gero, ez dugu ahipatu, lehenko etxeetako ah, gaineko piztu horretan ah, gauza, Prasezki, ongi hortzeko bihikiak eta ah, haize ah, aire idekidurak bat ziren, eta ongi pentsatuak ziren etxeak, ikusi dugu sara, saran, orti liopitzen nolako horretan. Ha? Aurean jartzen egurret, egurret, Gorra hien tabloin tartzetatik ta. ere. Tartetak basiren. Le, le hortzeko gizan eta bestela bai beko aldean kanpo aldean ere hartzen zen. Basatalutzak or, eh, e, eta kendatatak ere horra le hortzeko ustelduko baitira sobera ez eta surmalimada hori da... hori dena ongi pentsatu hasen. Bai bai. Eskila konturatzenen gauzun eta naturalkia eh, kontserbatza mm. baitira ta. Eta, eh, pagoetako eta azken batean, eh, Gipuzkoako, Basseki munduko bizitzaren alde asko badira ben. Eh. Zinez, eskexak, eh. zinez, honekin baginuketan denbora asko dago, baina bisita bat behar dituko ikusi landare horiek eta horre indik. Gipuzkoak, eh. Herakusketa utzi eta joiten gira besterik uh, gabe kamporat. Eta eh? oh, jina ginen funtsean gure ideia jauri zen. Eh? Natur parkea da be, naturaren erdian kanpoan den landare gune bat. Eta hor, oh, bereziki lorategi batetarat uh, joaren gira. Itur garan uh, beraz etxe horren uh, inguruan kokatzen dena eta satiez berdinak dituenak biztanda oh, udazkenean gira natura satztzen bezala hasia da Liili gutti mainan landareak bizi dira eta ondoko urteko primadera biztan prestatzen prestatzenari. Hola, Pago eta! dira beraz, eta hemen, itugaran etxe hori, e, baserria haute du, baserri museoa, informazioa, interpretatzea, sentroa hori ere balitzen da. Eben, hau, ziki modanden hitza da. Vai. Eta, hemengo go, zinesbeleztazio handi bat da, biztanda uh, ingurumen handi ortatik aparte da, hemengo go, lora tegi, do, landare tegi, agen ez baitira denak lore. Eh. La, es, landare, zuaizka eta zuaizak. Eta, ah. gehiin bat, Bildu magarrantzituenak, aritzenak, bia. Ai, Eta nola aukeratu da, emingo, zatitzea, zati edo parte utan hori agertuko da, edo misterik? Bueno, ba... Hora, emingo, ezan, zun, la... adituen lanada hori? Ez zen, berez, hasi zen, hori, laroita zei garren urtean en, aldundiko tekniko bat, hasi zen, lan Guntzan da, handatzen bat, gehien bat, haritzak eta astigarrak eta gero beste lan ordun gero banatu dugu zortzi izatitan eta diez, ba gunea izan izango san aritzena baina era aritzak ere beste lekuetan era aurkitu daitezke. Ba, ero ikustenak ikusten uh, da honat eh, el sendenetan agir da, landare bakoitzaren edo gehienen, da, ez berdinen augean baduzute alako Dai bere bere izena da, latinesko izena latin historietaetan unditan eta hemen segun irida seae ze tauraimstan jakin berdan latinesko izena mantendena landare lotzari hori da norma internazionala, e, eta Iri da sezenta badira behiz iriz germanika hori da? Hori bere izena, bai? Eta Be... irri da sezai, bere familia. Familia entonaz. eta ah, generoa. A, eta Europa. Eragana, eta Europa do, jatorria. jatorria. Oroja jarrar hemen bere situa da, denetatek bada, Europako gauzak, bende e, alekoak. Kontinente guztietako okay, vale. landare eta zuait ezberdineak. Ganskago. Oh. Berdine. Ahi ez. Eh, Ahi ez. Zara gantzakon ades, hori udazkeneko kolore ezberdinekin. Girela egan haidu urtean uh, mm. uh, aldatzen dira itxura koloreak... Ba, ego udazkenean... Loreak. Ba... B, lora deiko, gune bakoitzak dauk, ego, gune batzuek daukatzea igual... Erakarrilaguetasunan dugu, behaien oztoen koloreen gatik, Hemen, aztigar derezi hau oso gorri ikusten dugu, eta oztoak ah, altzen nazi da... Oain pixkat aizea ere gogortzen nazi baino handikan ikusten dugu, oso oso gorri eta udazken koloretsu astigaj da, bo, kanadako irudi famatu erable da dizentaren bai. e? Era, eh? eskolegian oso komuna dena bai. eta ustek bai si piztona badira ere bi ostoak galtzen dituztenak eta ostoak gordetzen dituztenak batzuk eh, hola oroha junatetortzen ez dut pino pinu dili bai badaukagu ba, an, beste zan. aldean justu ah, bai, eh. zortzigarren gunean koniferen, koniferen gunea eta munduftiko konadires Eh, Kaliforniako ah. piñua... Kampotik hoek. ekaritakoak, baina naturalki hemen uh, olakorik bat zen, edo esain beste ez? Bai, naturalki... Hainz, badakiko boan gerdatik landa, hemen uh, landatu ziren, piñua bai, esko, tupizko gana eta... Bai, bai, berrogeita amarkarren eh. adiz, paguetan, ba, laurgaingo eh, baso gunea erosi izan, eta landaketa batzuk egin zian, eh. Parke natural lehizan alretik, bai, pinuak, ba, alertzeak... Horain ez da hemizte hor hori, ez, ez, bain, ya, ez baita tokiko landare. Hori da, da, ikerketa bat zen, baina bertako ba, pagoak eta aritzak, ba, txikiak ziren, Hai. eta horiek laguntzeko koniferak landatzen azkarragoazten dira eta babesa ematen zitzaelako. Or, en, landatu zian errenketan eta masa bitartez, baina oain berriz, ari dira, Kontrako egiten, moztu horiek, ja pagoak handitu dira moztu dira, kanpoko zuhaiz horiek, eta bertakoile Ba, zein kanpoko, batez ere konifero horiek, hurra, ekarzen duen diote, kaltetzen bezala dute, lugarri azit dotasona ekarri, zera horri gaiten da ere, edo. Ez dakite hemen. Zain dute hemen, ez, hauek ez, igual. tokiko espeziele. Baina, baina, hemen alale, Espezie horiek eh, babesa emantzioten bertakoei, uh hasieran -huh. txikiak izan, gaitzak zeuzkaten batzuek aritzek adiez, orduan kanpoko espezieek landatu bertakoak laguntzeko. Orain adi berriz, hoiek kanpokoak pixkat mozten eta bertakoek ja uh -huh. indartzu ari denez jaiotzen da leku auzteko. Bai. Well. Hola, bon, hola, eldugira berra, bon, hemen era martan bide batzu egin direla bo, eh, lehen ez aktuak joraski hori bizitzeko ba, beraz bai hemen baratz hontan eh ta hemen astigarra bakatu, eta hemen, uh, barkato, eta hemen uh, ikusten dira la uh, sare batekin inguraturik ba, ba uh, landare berriak edo orain jagiak edo hala bai txikiak direnak eta beste animaliak eta ez ez hartzeko ez jateko ba, hemen ere elkar Gero baitare, hemen ikusten ditugu oso... Loratea joanetan dauzkagu, gorosti... En bildumak ere, ba dauzkagu, ah, gorosti bah, ezberdinak. Eta hau adibidez, ez e, da usta ah, ikusten. Bah, gorosti bat, bah, bah, hostoek bah, badute dute hori bat eta... Bah, bah, soberesia da. Gainoz eh? guztiz, debe katotada gaur egun mostea, arriskuan... Dago eta ez, ba, leheno gabonetan eta jartzen zian ah, bai. be, apaintzeko, beraien oztuak eta fruitu gorriska bolita hauekin oain berriz debekatuta mostea gorostiak arreskoan bai. Zenden bai. galtzen ari den landare bat delako Eta pagoetan Dorek, eta Izan gorostiak hemen Latinez izan oso ezberdin adauka eh? bai. Ilex aquifolium eh? bai, Azebo gazteleraz Aquifolia gorostiak. ze uh... Arrasakoak eh? Da, gorostiak amene, luhu, francesa, da, hemen lehu uh, e franc chasse ta hemen kerkus hau izan utzi an aritzak daitez aritzak oh, bahgidu sí. norako ustaukaten baino hauek dira kerkusak oh. ba, kerkus oso ezberdinak alkitu ditzekugu ba ta haritz mota asko dela, eh? hori garen behar, eta betri genazten bai, gila denak pista bat. Hori da, haritz monta asko daude ah. bai. Eta gehienak ekarri dira, ba, Latinoamerika, Zentruamerika, inguru horretatik ekarritu, Aziak, ba, e, tekniko honek, pako, pago harin teknikoak ekarri zituen behak. Beha, bida jatudu. Dira, dira. Bai, hauek batzuk aspaldikoa dira ganez lepatuak daudela ikusten da, motzak, aritz ba, ba. motzak dira ba. ba, agian erabiliko zian beraien adarrak ba, ba, egiteko zua su su ikatza su edo e, itxaz gintzarako baitare lotuak, aritza ba, ibiltzen zen itxaz... Untzietako un eta, untzien... Hori da, untziak egiten zian aritzez, ba, egurra horrek ondo eh, jasotzen dudako ura, ura ba, den do, bustita, ba ustein buztita edo lehortu buztita, ondo irauten du horregatik Alauda bat, hemen estakite eh, parke <laughs> bai. naturaleko katu handosur. Parke nahizki urrarango katuak bihurtu zaigu. Hemen da gizulia, tortua eta beste zure Jendeak gusten ditu katuak ugaltzen dira a, eta a, ja. jende kapando naturalik bentura zena. Bai, eta honea etorria eta hemen jaten ematen diegu eta hala,tan zuen etzeku bilakatuak. Ja, bai, bueno, ba, ba, katuak. Eta ja, bai, gero ortea, bat, pasaten da, gero, gero diak uste ditu, e, eta karreteran gero agertzen dira, eta... Gero, gero ikusten dut hemen uh, uste nitu usteltzen, uh, adar batzu li, bai, bo, e, ja. repikatu behar da, behar eskua dela bai, batzu enako-golako landare ba, uste nitu behar. landare onjoek joek deskomposatza jango dute, gero... Insekto bereziak eta usatzen dira. Oira, ungarritzen dut, insekto bereziak, adibidez, bai... E, badago Rosalia Alpina intsektu berezi bat, mm -hmm. baina horiek aritzetan berre, pagoetan. Ei. Bizitzen dira horretik egintzen baita de proiektua, Parke Naturalu enten da egu ezten da, oda, a, pagoak baitare moztu, lepatu, pago Ei. motzak sortu, Ei. eta onjo, liken eta intsektu berezi hauek bizia eal izateko. Zeratik behar dute egurru ustela jan, Ei. eta oain nahizta, ikatza ez degun erabiltzen ha. pago motzak, ha, ha, ha eh bitartez pago montzak sortzen ditugu intxektu edo landare berezi hauek eh bizial izateko ba ah, hori landaren biziaren sikloan sartzen direnen landariak dira eh un chat zinitu hala ikuten da, arbola bat bo, hila i love naiz sortzen saioneste beste bat eh nahi, bestela, bestela, bestela, bestela bestela hala hemen mere jas bete ohisko haitsak hart ditugu biztan da gure A, ametzak eta horrakak baita diren dut bai, eta ametzak ere bai bon, eta arteak eta baita diren kerkusan ha, hau hautik hau, beste hau, hau Turkia, Turkia, eh. Turkia Urkia dendentenan bizitzen den landare bat, eh, Europa guztian, ba, Urkia da... ba... gainer zeo zein leku eta harrituetan lur txarra baldin badare, Urkia erras azten den Suaitz bat da. Hau gara, gotengira, hemen ez dakit uh, zenbat uh, moetaba den hemen... Uh, ez hemen hori aritzen guneak zenko zen, eta kero hemen aurrera juten daukagu en zati berri bat, bioedio hertsitatearen jardina, e, bertako landareak eta arriskuan dauden e, Euskal Herriko landareak dauzkagu, itxituro barruan, animaliek eta ez zartzeko. Ba, bueno, oroga uh, ba, jakina da ere landareak helgagen uh, ondo bizidirlarik on batzu ondo bizi bestek ez maiten beste auzotasuna edo hori pentsatu den gauza bat da hemen da da bai hori bai, beti pasatzenena da. lja da hemen eta bestedaki hemen. Lur guztina ki, da, kisoagia, zer lur mota da, hemen edo flix hori ikusi dugu, ez hemen. hemen ba, lur nahiko ongarritua, gainez, ez, hemen, gainez, wow. baduzkagu, iru jardinero, ah, ba, ja. iru lora zain, demo guztin daudena, bai, ba, zaintzen, eta, bueno, eta hondieki gara egual iru erantzat bakarrik, baina. Wow. Bai, eta udaran ere ura botatzen dute behar baldin badute hor da, nahiko zain duta haude. Ba, Goian bat direi goitza batzu, eta gitzert diren lorat. Hor bai, inberna ero moduko batzu ah. daude baina jendeari txita ah. goten da. Be, Berotegiak erganen dugu. Bai, hori bai, ah. da. Berotegiak. Landare batzuk horretzen diren. Landare kimu eta berriak daude, ba. oh. landatu behar baldin, baldin badia ere. Le, le. gero landatzeko beste horretari da. Horri da. Oztekit zer ikusi behar dugun hor, edo, handikana. Yeah. Hemen beraz aitzen ah, gunea hemen da Zagutu dugu biztanda eramon martikorenaren bosa baserri shahar bati eta horren uh, gibelian eh, maikin treku gure bertsulari ahestaren bertsu batzu, bertsu idatzi batzu, eh, baserri shahar bati. Bon ituraran baserri shahar izanda minan berritua egie egan haus eurik uh, bizi-bizia dugu, mainan hor gira uh, besterik abe baserri ortatik kampuan luratigian Eta lorategi hortan eginen dugu horko biztan lehen ezagutzaan beresiki igelak horko shoko batean gosuan bizidirenak ume egitenari momentu hontan. Hola, segitzen dugu gure noraihan lorategi deitzen den gune horien itzulia. Horten oh, dugu den gune horien itzulia artigaharren posto uh, gorri ere jak, erortzen eh, uh, Hemen oreka bat dago uh, ostoak galtzen dituztenen eta gordetzen dituztenen artean. Eta hobe uh, zutek landare adibidez, dibide sakdugo. Uh, bai, beste gorosti beste, to, eso -so bat zen. Hau ek ere hau. Ordun gorostiak ez dute ostoa galtzen. Eta amen, desberdinak gau bat, nahizta gorostiak eh, pincho moduko oztu hauki, batzuk ikusten dugu, ez daukatela. Hauriz, beste kerkuz bat da. Biste erritz mutabat, eh? Right. Kerkuz durifolia. Mexiko-ko. dela. Haur. Gero, diakina, botanisten artean eta munduan, badela, xare, internazional bat egan ezak egin trukatzeko landareak edo hasiak eta hori ere baliatzen. Da, idiltzen dira horrela ere bai, baina, gehiago berak, pako berak ekarritako. Imaraiatik heldu den beste bat, eh? kuerkus, akutisima. Eh. China, Korea eta Himalaian dena Dai, Aure, Zuten uhum. maten, kerkuzak dena oztu agatik agian baino Oso no, zaila da, hori adituentzat argi da behar behar da, Aditu oso jakin, jakin egiten gaian Bizten da horiek kerkuz delako haitzagaz Horiek galtzen dituzte ostoak denak uste dut ez? Bai Beste... Hortu gero du gaztaindaren ostoa ematen dugunek ez dakit denez. Ez hau ere kerkusak, aukeraga lana. Gune hau justi eskubitan daka aukerkusak. Ezkerretan kerkus batzuk ere badaude, baina ja beko aldean egongoia gorostiak. Eta hor hemen txaurrean. Hemen txaurrean berriz han gusten da ezi hezi bat. Hor dago biodibertsitatearen jardina saltu opotamen eta malda politak dira, eh, ben dena da, algira. <laughs> Zaizet? Bai, gainer. Um. Bide hauek ben nahiko erresak dira. Bego hemen emandezako hostoak errotsen diren horiek ezta garbiketa berezilik egiten, naturalki uzten dira. Oh. Ba, bueno, bai saiatzen gera garbi mantentzen, bai belarra mozten edo norbait le ratzen gero <laughs> no, bai hori ba, e, da. Zun, jendeak geratzen. Baina, hain bueno, ainondia eta zabala izatean lorategia ba zaila da dena. Baia, bai. txukun eta garbi ekitzea, baina bueno. Naturaren parte da baita ere hostoak herortzea. Aba, da ba, fri, da siklu naturala, eh? beste aritz bat, hau oso aritzaren hosto zona aria, eta desberdina izan. Baia. Baitare ego Ameriketakoa. Eta ikusten dut ere bidebazterrean, honat iristean platanoak ere ikusten dira? Emen uh, landareak nola, nola ditzen La, eh, <laughs> De, bon, <laughs> uh, oh, eh? den? Bidebazteretako arbol horiek. Eta platanoa erretzen edo? Eft, platanoa. Ezt eizem badu horiek horiek horiek bat. Da bo, paso. Emen landareasko bat dira, gero kontua da landatu eta honditzen arrekin bat den entzatzen den? No. Bai, horrengoz nahiko leku ez daude oso elkarganean geroagian egual urte ekin ba. ba, ba. Egon urte nemuruan ez dugu, ba, ikusiko benan Eta bain bain, bain iritsikea eremu berezi eta berri honetara itxita txikitzen duzu beha? Eh? Bai, bai, animali entzat. jendeak ba. sartu baldu baino, baina iritsi egin berdu batean, baina animaliak ez sartzeko ba. Katuak katua que charcelandiera baina. Hey, katua, haik kanituko da. Bai. <laughs> ah? Bero, hoze. Lanika betea da hori. <inaudible> ba, emanak ez. Bai, bai, jarria da dena hau. Hegaten da, ba, frantsesean japoniar baratsa forma bat dela hori edo Zer, hemen idatzea da... Azalpen bat jardin honen azalpen, biogorkia. Biodivertitatearen lorat Eta hemen hori oh. aitzetakoak. Baina landare eh, txikiak dira azken batean. Hau egiten eh? bat txikiak dira. Hemen ah, espekatoa da zerbait, eh? Hori. En... Gure floraren eh, eunetik hamaga mehatxupean dago. Hori da, hemen dauden mehatxupekoak, baina ez dira denak mehatxupekoan. Baitare de, ah, da. Ori. Biroi bertxetatea, horregatik. Beda panela hondi bat, emes pikatzen duena hori. Ar Beraz, arantzatik. Harriak eh? dauden gune hau, izango ah, zen, okay. eskualde Atlantiko eta alpetarrekozako zuitzak, oda, Alpetarrak mendikoak. Mendikoak. Ba. Beho, klima Atlantikoako larretazazaztrakak, ah, goi mendikoak. Eta bi kategoria, ikusten, asidofiloak eta basofiloak, eh? Asidua kartzen mm. dutenak, behar dutenak, ezken batean, asiditate bizka bat, eta etbasia. Bai. Bai. Eta gero beian, entz, uraren zarata entzuten dau, eh bai, artifizialki sortutako urjauzi txikia, ah, ba urmaelak, eta uretako zingiretako landareak, e, landareak bezkago, bai? Eta gero baitaren hemen, beian, behean, adiez, ba, e, edo kostaldeko dunetako eta landareak ere bai. Ara, eskal errak eta biziki tokia antolatua. Eskaldean egina da, a, tokia Ez, hau, hau guen dela urte gutxi eraiki zen, eh, sortu zen, eta... Adibidez, hemen landare batzu, hemen agmeria euskadienziz. Eh? Jena edo, Euskal-kostaldeko landare bat, hemen hmm. azken batean itxasbaztegeko landare batzuk. Saksifraga, hau da, halako, iratze mutabat, eh? Iratzeak? Hemen iratzeak. Eztak, iratzeak. Ba iratze e? Baitare pagoetako parke naturalan aurkitu ditzazkegu Iratze ezberdineak. Iratzeen txokoa bezala eta hau da uh, guian ikusten den hori... Uh, Ez dakit... Eztaketa... Chigiarra. Chigiarra hori, eh? Hai. Eta... Eta... Eta... Gure mendietan, asko horketzen men, dira, e? moita asko badira ere, eh? Eta... Hola, ahakeno... Jo hala hemen uh, da hemen uh, jaats biltzen gira harako harri eh, hasikarazuki negin bidea na eh. Atlantikakkoa osak eh, hemen uh, tamen putzua uh, ata hemen uh, urikorandareak bai baino eh, alt, leku altuetako Landareaka. Eta baitare ez bakarrik landareak, hemen, zihatu ezko, animaliak <gülüyor> Igelak bat dira, berezik dira Igelaren ja arraultzak a, Orain uh, ba, primaderan erroten direnak, menan igelak ere bai, bizit neguan, dira, neguan jartzen ditu arraultzak, igelak, a, eta orain Orain alteratzen ba, ba, ba, Arraultzetatik, ja ikusten dira, zapaguru batzuk ateratzen Zauraski igelak ere, e, ibiliko dira hemen, eta baitare uandreak Urandreak. Urandreak, Triton, Gaztelera, ah, to, to, ba, uretako zugan dila modukoak. Eta ikusteko ah, bat ikusten da, ezakit. Haltzak bai, urandreak no. eta aigelak hizkutuan, zarratak ja, ba, ba, ba, eta Gudin orduko biztan da or, uh, Eta beko gero beian ere ikuskaitu kutzu ba, gehiago. Eta ez, ez bakarikaren, landaretsua bat zu direnak. Da, eta tan sunda. Ba, hasten aktuatzen zineta. Ba. Jo kemenitzen da, kemeneko. Lan sai dira hemen ezute tsaike. Ez. Eta hori baita ere ur putzuaren garrantzia putzu gutxia gaude. Orduan igelek ere gero leku utzia uzkate arrautza jartzeko, errekak ba, eta Vale, errepideak egitean da zun, txitzundi ba. dago, arke natural batean ba. beti ere errekak ere mantenduko dira. Zenta igela eta apu horiek bideak kurutsatzen dituzte, beren sor lekura joateko uste dut. Huguitu ha. ha, da, hurra. Ez dira, huguak jendea biltzen, eh? Eta barnean, jarri diren landare horiek zuek, edo hemen jarriak izan dira? Bai, asko hemen. Batzuk izan dira... Bai naturalki eta besteak gu jarriagoita da. Bi iratsi irats eh? ez hemen, uh, oh, xe da hemen. Mm. Goi bindikola kutaur maila tako... Lore bat izan utan. Atauri oli... dela urtada. Uandxea hori da, da eh? beraz han uh, Triton hori, handosome zela. Bai, mai gaiurretako uandrea. Triton alpino. Zene horretako da, bost ba sentimetro bae, da, hamar da. Ba, bai, hamar bat sentimetro. Hori, baina bizi da. Laxai. Eta, pentsatzen dut, kontrolatzen duzu bera, noiz behenka hemen zer uh, abere mota bizi den, edo le, nortzen dut dira, pixka bat, emango bizi bizi duenak. Hori, gu gure lana ganoi gago, bazo zaineketa egiten enten lana. Beha kontrolatzen dute, igual, gehiagoz animalia motak. Zite, ba, nain eginez egin izuzke ikusi, benan bo. Eh. Beren bizia dute. Gero, kak suan maten duzue, euh, nah, arrak eta emeak, elkerrekin lemateko, umeak eginezaten edo, ez dakit nola... Dayo, orain, o, orain, biste, orain ikuste, askotan bata bestearen gainean, eta justu rautzak hartzeko momentu honetan. Beren <laughs> ume egiten, lasai, belak batzu, bezala, ben ez da festuka glacializ ikusten dut hori. Bo, belar, uh, bai, bertako, dezela, bai, eh birinaiko behor gala bertako posta bat desela eh etako mendietako bai belartxoak ta jendea biztan da ezgiera konturatzen hola bide basterretako belar horiek batutan bai. berezia, berezia dutela bai bereziak eta batzuk galbidean ere ba hori ez iundetik hamarra raten du belasetan lorak eh mm. asko horio oroaja Mundu antik datortzen diren albisteak, biodiversitatea ribruz, pistenia, dira. Gero ganezak bisteen, harri ezberdinak. Mendia gehiago, karea eta aur, gero... Berdin. Granitoa da eztegenitu. Ez Are harriak. Are harriak, gre hori. Gero. <totipasen> era menko kontrol zientifiko beresian bate egiten da la zuen eskudauria. Bai, eh komplikatua da. Ikustu arantsa etortzen da honean lan egitera, eh. zaintzen du gune hau, eta beraien kontrolpean engozan gaiago bai. Ajja. Bertako lolisainak ere lagunduko dute, baina arantsa sentan beti horreka minbera baita holako gauza bat. Bai, zaindu beharrekoak hauek nere arriskuan da. Hemen ere Beste... La urdiauzi txiki bat hemen. Eta... Urdiauzi txiki bat, ba... Hor arrian... Urdiauzi horretan... Hor txe ikola... Hor txe, harri honen azpian zartuz. Ah, ba, ba, zel gure... bat elaba. Eta horra bere arroltu guztio dugu. Eh? Ah, hori gira? Ah, eko stendiren... Uh, <laughs> bakete horiek, aholtzer ah, dira? Hai. Oh, agitzeko lana. A, da ah, uraren geinean gehieko lugaren uraren barneko horiek ala ur gainekoak Biak, biak gea gei hartu ditu, baina igual uraren ba maila jaistean, ba basoak agerian, baina ura... <coughs> laster eh, izango dira beraz, ha la, eh, ikusten gobern edo. Ba, ba. Bizu. Ikusten ikusten dobon. Arra ta mea. Ah. Oh. La chiquiaoa. Ba, ah, ah, Arra ta mea. Astia oh, oh, non viene. Ningo, ningo igela Bai, bai. urarren barnean egoten dira, estira ja noiz benka? Bai, bai, ateratzen dira, baina orain en... Arraulta jartzeko gara edo enten, ba. Konstantuzibilidea. Oh. Bai, Pakea nuzti beharre, bai. Aber, aber, aber. Pero, aholtzak, eh, eta hanbeste intxektu... Uretan ikusen beste intxektu, libelula aber. jaio horreko intxektu, bat, ematen du. Eta, azten, bai landareak eta bai animaliak, anfibioak bezkagu gune honetan. Zapuak, oigelak, eta uanreak Jose oh, Sigel polita, go, en el digel diridago, en zongaitor eta, eh, urmaletakoa eta pareteko landareak. Ara laku iratsi mota battsu, eh. Betako, paretetako e, e, mikrohabitat dat sortzeko. Ah. Berekin. Nen gokitzen saio bizi bota bat hori eh, agertzeko da, eh. mm. oh. Oh, Eta Hm. Horrela. Horrela ta unkhautia uk sortutako urjautzi bat dagoan. uraren garrantziaetan dago bizia. Hormako landareri au sortzeko likerela tinezkoak aldiantum bai aldiantumkapirus eta sanda nella vidio sabon l'andare fer de acqua sanda hemen gorofilarekin arrijirenaka ola hemen nere naitara tutsi beraz en borbato erolia eta ikuta eta ben ura auk motor bidez, bideatzen delako ah, bai gora baita eta gora ba ah, hola hola txitikin eta ha tavela bat ah turbera gaineratu du, toki heze uh, da ilurre zea ah, loka ah, soika stehia ta beraz turbiare ordinak arra tanden men eh Bai, uste dugu hemen beraz, biztanda uh, hor... Uh. Nola, ez da, nola ditzen da, ia hori ez dakik egok, uste dut, ihia erraten dugula. Olako landare entzat, eta uste dut horrekin lehen gisua uh, erekin pintatzeko, eta uh, lotzen ziren elgarrekin mm -hmm. eta mm -hmm. egiten mm -hmm. uh, harako pintzela berezi batzu, eta zuloa baitira, zulatuak baitira bagoan, eh? eta hori da uste dut. Ez dakit, nolako izena duten? Mm -hmm. duten bait tubo mozana tubo čekivatsu eh bai eztake izena duten oli eke filiformis bai izena latin eskope pizkarte galtsangira hauekin eh iha ah, ustetote hola hemen uh... baita men landare arai jaleak, ah, dute, orika, jaleak, cek, eh? jaleak. Ah. a horik arai jaleak chetu jaleak a, a dozera horie yeah, ba kteran inc anta intza ezela ah luga kentrato eskasia duelako landare batzuk beren uh, insektoak janez baina Aiga, hartzen dute berak berdutzen uh, edikadura kuriosoa da hori eh ezira superabistona ez dira es... loratuak orain ez dira sore ikusten eta hemen bukatzeko bugatzeko azkenengo beste ah, utzu bat daukago baita ere hizki lurgan subatzmen Xtundaz xatorakziorik badire la hemen eh? Ni. <laughs> ja, horrmele o singilata. Urmail singilata eta ure hertsleak hori. Oh, yeah. Uretako landareak eh? Ah, eta hau da oso zaguna begun. alba hori da nenufaxe, nenufaxa, nenufaxuria. Eta eta hemengoa da nenufak landare mota hori edo na. Eh, ba, Azean bai, edazko, badira orlakoak. Desagertzean da. eko zorian dago eta horreatik. Eta, horre eta bat dago ibizkus zemuta bat ere, mm. espezia egoera kritikoan dela. Baita ere. Ibizkus hori, bo ba, da liliak ez dira ikusten. Minan, bai, bai, hemen, haien, oan, postoa bai, baino lorean ez dago, ez dago, ez da oh, garaia. Eta, hemen ere, bentsatzen duzen ere, aholtzeak egindituzten. Bait, bida. Hala, igel ben. bat bai, mugitu da. Aba, biztuan dago, etorri hor duko. Buntuz. Ja, orduetan ja uda dago, eskapatzen dira. Bai. Hala hemen bi era kunja ositikibat eta helako mm. nenufaroli bai, dira ostu handi hori pentsatzen dut. Bai, hori dira direnak, Hori da, berri aldera Azken batean ikusten da hemengo funtsa dela jendea, kontzientzia hartesan. Cacho ma merda la berdera landereekin, eh? Maelak eta zaindu berri dela. Ba, Gure ba, ba. sentan estepen... Antorakuntzak guztietan urmael horien galaraztea da. Zin ja irrtatzen gara. Bo, aterako gira. Bistanda gauza asko beraz hemen ere zinez polit bat, eh? Bo, ateratzen gira. Eta oha egun hortan utziko dugu, ituraran in, in, inguruan den na, pagoeta natur parkeko loratikian, egin, eh? eta hori segituko dugu, piskabat eta joanengi da horko bere zitazun batzuetara tondoko aldean. Eskertu behar dugu biztanda ziratz, eh? guri augustiaren erakusteko pazientzia eta talendu haukanduena. eskerak berari, eskerrak natur parke daer hori alako estatua ederean atxikitzen duten edi. Eta zuheri ere entzuleak gurekin bisita horitarat genik artitik erraiteko. Bendu tiko txaila arten humeitan eh? bazterrak pausan dira eta bisitak biatuko dira geroxako ben. Eren hori dena untza seki aipatuko dugu bestaldi batez. Izan untza eta bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan ean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. usten. Horduan bai naiz. Bizkutukoa nire baitan pizten diren bazter mire esgarriak ikusten. Gure batek naturari eskaini hemenaldi bat.